Nüüd siis oli Jänku Onu vaigust nuku kinni ja rebas Onu irvitas pikali maas ning ta kõneles: Hei, see kord saabul peos. Sa keeksusid ning irvitasid alati minu üle. Nüüd on selle lõpp. Kes keski sind teise asja puudutada? Oli mu nuksule ees või? Kes sind tema külge kleepis? Ei keegi muu kui sa ise Oled kõige sisesüüdi Nüüd kükkitat siin nii kaua Kuni ma hagu toon ja tule teen Ma tahan su küksetada janku onu no. Nii rääkis vana rebane Janku Janku kõige alandlikult Tee mis tahad rebaseonu Ära mind ainult sinna kibuvitsa põhsasse viska küpseta kui tahad ära ka kibuvitste viska ja tuletegemisega on palju tööd arutles rebane parema äh, poon üles poo kui tahad kõneleb Janku ainult ära kibuvitste viska ja, aga mulle ei ole nööri poomiseks pommiseb Rebane. Parem ma uputan su. Uputan nii sugavale kui tahad, ütleb Janku, ära ainult kibu viska. Rebase Onu tahtis Janku tõieti pinnida. Seda kardad sa kõige enam, irvitab ta. Ma viskan su just sinna. Ei, ei, ei, seda sa ei jõua, ma olen liiga raske. Ohe ei jõua või ägestus Rebasonu, haaras Jankul kõrvust kinni ja keerutas. Naksudest tuli nukk Janku lahti ning Janku lendas eemale põõsas nii, et ragindaga. Rebasonu tõusis püsti, et näha, mis Jankuga juhtus. See kükitas kännul ja nakitses karvu puhtaks. No nüüd taipas reba seonu, et ta oli lasknud end sisse vedada. Janku narrib veel pealegi ja karjub. Kipuvitsa põsas on mu kindlus, mu kodu kallis Rebane urises ja kadus.